قال الشارح الشيخ إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين قوله بالتوحيد أي بطلبه kata nya kata musannif Syekh Ibrahim juga Ibrahim Al-Qani Haji kata bitauhid di ala nabiyin jaa bitauhid di wa dinu anit tauhid kalau gitu perkataan musannah kata bitauhidi ini Ay makna mufassarum ni ha, tafsirkan bi talabihi ha makna bitauhid Ay bi talabihi manakala azab mudah ha, mendata ia datang ia dengan datang ia dengan tuntutkan tauhid oh ha, tu dia Salam Allah serta selawatnya itu Adalah kedua-dua itu atas Nabi Yang datang ia Datang dengan Tauhid Datang dengan tuntut akan Tauhid ha, Itu dia Ia datang menyeru kaum dan umatnya Kepada Tauhid Itu paling kata datang dengan tuntutkan Tauhid ha, Tutup Tauhid Ha tutup tu dengan jalan wajib benar kena tauhid. Ha, orang yang tak tauhid kekal dia atas kufur. Ha itu datang dengan tauhid. Salah kita tafsir. Kemudian Wafihi fihi. Ha, nah ni ke ilmu balaghah. Wa dan padonyo ai fi qawlihi bitauhid ni. Ada pada perkataan musnad bitauhid di dalam khutbah sebelum Pernah bercara tu ada apa tu dia panggil cakap belah tu dia panggil bara'atus tilal. Ah bara'atus tilal. Satu istilah dalam ilmu balagh. Dia panggil bara'ah bara'atul istihlal. Gapo bara'atul istihlal? Wahia dan ya itulah bara'ah istihlal ni. Ayyak ial mutakallim fi taliati kalamih ayya tiya bima yushiru bima maqsudih ha tu bara'at ha, artinya dan iaitu lah bara'at isti'la itu bahawa mendatang oleh mutakallim ha, oleh orang yang bercakap mendatang fitdaliati kalamih pada permulaan uh, permulaan kalamnya asal daliah tu naik pun naik matahari dah ha, pada permulaan kalamnya sebab setengah-setengah ha, ibarat dia <tuh> amamah ha, amamah kalamih ah ha, sini ibaratnya dengan fitdaliati kalamih bahawa mendatang oleh seorang Ha, seorang yang bercakap, ma, mendatang pada permulaan cakapannya, ha, mendatang bima, tak lupa ada yakti ya, mendatangkan dengan barang yushiru yang memberitahu ia, yang menunjuk ia, bimaksudihi dengan maksud tujuannya, tujuan mutakalim, nak cakap, nak cakap apa. Ha, maka makle di ketbah tu tetap tu, tu beri selalu. Ha salahalah kata beri api selalu dah kata nak lekok kok ni. Ha, nak gi kok streik kok. Ha beri apilah salah labi api lah. Lah lah lah. Ha tahu lah kita belakang oh, tu. Ha ya nak gi kok tu tu. Ha ya nak konakan ni tu. Konan ke kiri tu. Ha ni pun pak start di bismillah alhamdulillah gitu. Ha letak dah. Ha letak dah dalam khutbah dia tu waktu baik dah. Ha, perkataan yang menunjuk atah, ha yang menunjuk yang memberitahu dengan maksud nak bercara ni apa. Hmm dia. Apa cakap khutbah tu lah. Letak di alhamdulillah tarikh sifat-sifat gitu, ha dah dah. Ada dah situ dia panggil bara'atus tilab. Seolah-olah kita panggil notis. Ha nutis di muka jalan dah. Ha tengok pok situ. Oh. Di sini ada nak buat goni, oh di situ ada nak buat tu Tengok ada tu. Ha taklah gitu lah gitulah. Kalau ni terpanggil pain tak baik. Ha menunjuk dah tu. Ha ni pun start daripada ah dia tu. Alhamdulillahillahi <tuh> alhamdulillahillahi ala tilatihi <tuh> mari siapa kepada Ah summas salamullahi wa salatihi ala nabiyyin jaa'a bit tauhid. Ah ha, kalau gitu kita nak belajar ilmu tauhid. Ah ha, kita nak belajar ilmu tauhid ni. Hmm tu dia. Ah ha, tengok sebab ustaz Imam ulama nahun dia takrif apa nama dia kitabah dah. Jangan <tumma> senang kita ni. Alhamdulillahillazi rafa'a <ma> ahla taatihi bi <bifadlihi> wa khafada ahla al ma'fiyati bi'adlihi ha ya sebut dah ha, kalau tu, tak tak tak silah je tak nampak kalau makna lorat semata-mata ha, tuhan yang telah mengangkat ia akan ha, orang yang taat itu dengan kemurahannya lepas tu tepat anaknya rafa ah, sebut rafa'a wa khafada al ma'fiyati dan khafa ia akan ahli musyah khafa makna merendah Jatuh orang yang deraka tu dengan keadilnya keadilan Tuhan ah sebut dah rokok kopak ah ada tu cara nak hantarah enam cara nak unduh nu. tengok dah sebut rokok dah belah-belah mm tu kau panggil baraatu listihlal ah seolah-olah notis di muka jalan ni jalan nak pergi kat ni tembus sini ah maknanya begitu tu panggil baraatu listihlal Ha, maka perkataan musannah kita pada bi tauhidih wa fihi dan adab padanya pada qaulihi bi tauhid itu orang panggil Baratustihlal isti'lal. Gapo bara'at isti'lal? Ah ha, layak tu. Iaitu lah ayyatil mutakallimu sini gapo musannah kita lah mutakallim katanya. Bahwa mendatang oleh mutakallim ha, kita tadi sini musannah kita fi tali'ati kalamih pada permulaan kalamnya. Ha, kalau kala tengok mula fa'd tubik tu sebut salah mendata bima dengan barang dengan perkataan yusyiru yang menunjuk yang memberitahu ia ya ma tu ha, kepada orang yang mendengar bagi orang yang mendengar ha memberitahu dah dengan maksudnya maksud mutakallim ni maksud apa ni kau nak buat kita ni ni ah ha, tu panggil barang tu istilah habis ah ha, klik pada humi wa at-tauhidu anak gayat makna pula tauhid tauhid tu apa wa at-tauhidu yani wa ma'na at-tauhidi lughatan tepat nak gayat makna dan bermula makna tauhid pada lugah tauhid tu lafaz yang apa dia daripada bab taf'in kalau qiyasarah wahhada yuwahhidu tauhidan ha bab taf'ilan Tauhid apa makna? Ha, makna pada lorak tu Al-ilmu bi'anna syai'a wahidun Itu ha, Tauhid Tauhid mana? Tahu dengan bahawa sesuatu itu esok Yang esok Tahu kata sesuatu ha, tu yang esok Itu panggil Tauhid Lalu tu diterjemahkan dengan mengesok Mengesok ha, Apa makna mengesok? Mengtahuikan bahawa sesuatu itu esok yang asa dengan dengan rengkah kata mengesa ha ade tu dia orang nak jumah gitu kena tahu lurah lepas tu cari lurah macam mana Haa, nak ambil ambil kursi polan macam mana ha tu kena dok fikir dek gunung tu tauhid lugatan ialah al ilmu bi anna asyai'a wahidun tauhid dengan makna mengetahui dengan bahawa sesuatu itu yang asa kalau itu kita ambil maksud kata Tauhid artinya mengesah ha, Mengesah, kita tak cakap lagu itu Mengesah kita tukar hamzah, Mengesah ha, Mengesahkan ha, tu panggil Tauhid Kalau begitu, orang ahli Tauhid mana orang yang mengesahkan Tuhan Apa ha, lagi lah ha, Kita Tauhid Apa kita ni ahli Tauhid Apa ahli Tauhid? Orang yang berpegang dengan esahnya Tuhan Bukan berbilang Ah, ha, tu dia. Sabab itu ditafsirkan ya ayuhanna subudu rabbakum ayu wahidu wahai manusia, semua kamu akan Tuhan kamu. Ia ni mengesahkan kamu akan Tuhan pada semua pada pegangannya. Kena mengesahkan? Mungkin nak tahu, mungkin nak yakin kata Allah hanya saja Tuhan. Mungkin ibadah pun hanya saja. Ah, ha, tete, tu, tu. tauhid. Kalau kita ingat tikak ada yang lain. ah kita panggil tashrik. Itu ha, tak panggil syirik. Atau ha, pun ingat tikak kan ada yang lain boleh dibekah. Ha, itu syirik. Tashrik. Sambil itu kita tak boleh eh, tikak ubat beri menghilangkan penyakit. Makanan mengenyangkan. Api boleh menganguhkan. Ah ha, Kalau dengan secara hak-hak itu kupor teruk. Ha, supaya kita mengaji bakwah daniak beberapa kali. Ha bagi orang biasa dah. Ha, nah. Orang tak perlu lagi kita kau bertemu dengan datang. Hmm, itu dia. Itulah dia tauhid pada lorat menasabah dengan mana pada syarak lagi akidat. Ha tauhid pada lorat al-ilmu bi anna syai'a wahidun wa syar'an pada lorat. Ha wa at-tauhidu dan tauhid pada syara'i ialah bi ma'nal fannil mudawwani fi ma satyati aa ha, iaitu dengan mana pan satu bagai ilmu yang ditadwinkan aa ha, dah dia zama dulu yakni masa nabi SAW wahyu datang bila jibril mahu baca ayat Al quran dia baca bagi umat dengar ha, umat dengar Ha, ah, pheh maknanya tak pheh ada hak tak pheh tanya. Ya Rasulullah bagaimana? Ha, tanya lah kalau tak pheh sekaligus tanya. Rasulullah pun jawab pheh. Ah ha, pheh itu terima mengaku ah ha, mukmin. Ah ha, toh ah dia dia pheh tak terima ha, ah dia ragu. Uppu hmm dia. Ah ha, kemudian duduk dengan keadaan yang begitu dari mulut ke telinga soalah Allahnya kitab di mana tak ada ha tu dia sport dengan ceramahlah sport dengan bayat ha tu dia, dia. sport dengan nasihat dengan tak berkaitanlah mari duduk penuh ha, kata perdengar dengar dengar dengar tu dah bila sampai di masa akhir kurun ha, makna nak masuk dah dalam 600 tahun dia kedua kita akhir akhir qurun Ah ha, tu baru mula tadwin kita. Ah ha, ulama tauhid, ha, ulama usul ah ha, terjung dalam madzhab tu, ham ngarah dalam hadis ah ha, susun hadis. Ah hak pekoh. Ha, ah ha, tu dia. Pas guru masa tu, kadang-kadang dia karas sendiri, kadang-kadang dia imlak. Dia ba duduk pak ngajak ah ha, pro kata-kata royak-royak, ah ha, nak murid tulis. Tulis, tulis, tulis. Hantu dia imlak tu. Ah ha, apa macam sape induk mak dia kata ya royak ya royak ha ya royak sabit itulah anak murid dia tulis kata qala syafi'i qala ha. syafi'i nah dia tulis tulis tulis tak ada meh orang dah qala syafi'i ha tu dia tulis tulis tulis tulis ha apa esok olok main ajar mak tulis pula dah ha tu dia panggil dibasa ke kitab imam syafi'i kan nak syafi'i imla ha itu sebagai Abu Hanifah paknya mengajar pro pro pro waktu baik tu anak boleh tulis tulis tulis tulis akam dia dia berapa tulis ada ada orang ni tulis dengar kau ni ada ada orang tulis kelima ni jadi di situ pecah pula ha, riwayat riwayat nah ha, asha ni kata gini ha, ni kata riwayat daripada imam kata gini tu pun juga orang dengar hadis ni kata nabi kata begini hok ha, kata nabi kata ngalap ni Mana satu je ya? kadang-kadang anu mana umum ha ni mana khusus ha ha ni mau dia marifah ni dengan nakirah bahasa dialah dengan banyak-banyak tu hmm supaya kita ni cuba tak tanda apa sudah ha mau ingat gua ana ha ni dia kata, gua ana sat ni ku ingat dia kata gini ha ni kata aku ingat dia kata gini ada sikit lagi sgelemoh lagi ha ni aku ingat aku ingat dia kata ah bubuh itu lagi ha ni kata tak ada itu dah ha, ha, ha dia jadi dia pahamlah Ha tu maksud satu dia tak ada tulis. Ha bila mai masa tulis dipanggil tadwinkan. Ha bila tadwin tu letak nama ni ilmu apa? Ha tu pan pan pan mana satu bagai satu bagai satu bagai Punun di bagai daripada ilmu. Tubik nama nahum, tubik nama qarah. Dulu tak ada dah belah. Tu nabi berok-rok-rok ya berok, berok, ada semua dah dalam tu. Dalam ucap apa dia? Tengok bila kita mengaji nah surah. Pak nabi kata ni klimoh apa? Ha. Ni klimoh apa? Ha tu dia. Inna ha, tu apa tu? Hah, ha apa tu? Tauki. Ha. Nabi tak ada waya kita mai innal ladzi. Ha, ayat Quran innal ladzi nak kafaru. Ha, kita mengajilah inna tu apa? Allazi tuklim apa? Ha, ada. Uh, hati terbi pan ilmu. Pan ilmu. Ha, ayat kata ya ayuhan nasu'budu budu rabbakum. Ha ni ayatnya apa ni? Duk mengajar supaya so kita mentauhidkan Allah. Ah, maka ilmu ni ditadwin masuklah kitab ngarilah cakap bab pergangi. Ah, panggil pan mudawwan. Ah, letak nama apa? Ilmu tauhid. Ah, ilmu usul, ilmu asas ah, usuluddin, ilmu al-aqaiq. Panggil jelah. Ah, tu dia. Baik. Ah, dia panggil pan mudawwan. Ah, kan ti ma'tasiyati pada baran lagi kat atas mana ni wa huwa had dan ya <penyedisa> itulah <dan> ha <penyedisa> ilmuun ilmu mutahid pada syarak tu iaitu itulah ilmuun satu ilmu ya qatadiru bihi yang kuasa ia seorang bihi dengannya. dengan ilm. suatu ha kepandaian Ah ha, suatu ilmu ah ha, kalau ilmu makna isin gap sifat rasikhah lah Tuhan hmm, di dalam hati diri kita manusia ah ha, kan ilmu merupakan nur Allah Taala menjadikan di dalam hati kita no? yang kuasa dengan dia dengan ilmu ala ithbatil aqadi support ke biblita kita ah ha, kita nak misah hak hisi gap dia berjalanlah duduklah berjalan lelah atoga mai kong kong kong kan, kan. ha pelita ha ni pelita becik pelita perc pelita ha apa nama ni kita gas lah ha mai pak hola kita kita pun ambil pelita becik cang ha, Boleh boleh lah boleh napak tu napak ni asal kita ada gelak tapi bila bagi pelita pak ha, kita bawa tulus cang ha ni pun mula kita jahil ha wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta ta'lamuna shay'a ah Tuhan melahirkan kita daripada perut ibu ni Dengan tak ada tahu nah, nah, La ta'lamu ta nasyai'a Amun ha, tak tahu apa sekarang pun Haa, apa tu seolah-olah Haa, tu tidak suluh Suluh, suluh Haa tu ilmu yang kuasa dengan dia Ala isbatil aqa'i Haa, ni panggil mutahik Atas mengisbatkan segala simpulan Yang bahasa Ad-diniyati Ala isbatil aqaidid diniyati Lagi ilmu itu, itu Boleh dia dengan jalan Muqtasabun min adillatihal yaqiniyati Sipat apa dengan ilmu Ilmu yang diusahakan Dia ha, panggil ilmu kasbi Punya tidak mengaji Ada-ada tak ada mengaji Sikit habuk itu Haberi teruh Tak ada mengaji ha, Itu panggil apa itu ilmu ladun itu ha, yang kita tak pelik tengok tak ada mengaji Kalau dengan kita, mengaji banyak kita Pahamulah bertengok lah Tak ada mengaji sikit buku tahu tak ada mengaji Ha ha ha, ha Kita kecep tengok lah kan? ha, Atau apa, mengaji sikit Apa hari ya, ku ngaji lama Ha, saya tapi Bila kecep, lepak dia Bila kecep, berenah dia Ha tak jauh lah ku ngaji lama Ha, dia mari hatul ladunni kira Allah beri. Ha tengok ha, ha, Nabi Musa, Nabi lagi ki rasul. Ha gi dengan Khidir, ha ya kena terima, ha, Nah ha, tapi belum payah tu, tanya dulu, tanya dulu. Pas pada tu, bila Khidir wayak hakku ni, Tuhan wei aku tahu, hak ha, mu tak tahu. Tuhan beri kamu, hak aku tak tahu. Ha, ada apa? Janak buat lakong-lakong gitu. Dia tak betengok selalu ah. Kan? Ha, hak ada dia aku ni. Tahu bagi dekat aku aku tak tahu. Tahu bagi temuh aku tak tahu. Mana di sini tu Pem aku nak tanya mu ah. Siaak lah hana sini. Ku nak tanya mu ibarat ni baca gano. Kalau baca gini balas mana dah mu pandas gitu ku nak tanya mu. Ha tapi kena tanya bab hati ku tak ana baca bacanya ibarat mu. Ha mu nak tanya ku nang naya mu. Apa tahu tahu gak aku. Aku nak, Apa -apa? Aku nak baca pokok mu. Pro pro sungguh dak? Ha, ha ha ha. Ha. Gaduh. Hmm tu hak Tuhan beri. Patutnya, mek mano mek mano mek Tuhan have, beri. Ha. kau nak mengaji di orang, Mana orang boleh royak bagi dalam perut. Kita diri dalam perut kita lagi tak kenal Apa nak royak dalam perut Gamuk gitulah. Ha, dia tak boleh tahu nampak pop dia ha. royak. Kalau Nabi dia panggil mukjizat, boleh tahu bagi royak. <coughs> ha Ni kita nak peha di sini. Ah ha, banyak masih dekat keliru di hari ni. Ah, ha, hmm. tak kira. Ha. <tuh> Baik. Kalau gitu itulah dia panggil ilmu tauhid satu ilmu yang kuasa seorang akan mati yakti dosa orang. Ah ha, ilmu yang kuasa ia seorang dengan ilmu tu dengan sebab ada ilmu tu kuasalah hatta. Ah kuasa pun dengan sebabnya tu. Ha, begitulah kuasa hakiki ia ya, kuasa ia ya, dengan sebab ilmu tu tu ha atah menyabik segala akai diniah ilmu tu tu muktasabun yang diusahakan min adillati alyaqiniyah daripada dalil-dalil Ia ya, bahasa yakin ha bukan dalil hak bahasa zanniyah tu pekak ha ilmu yang diusahakan daripada dalil bahasa zanniyah itu pekak Ah ha, ni hak daripada dalil yang dia bahasa yakin. Sebab itu usuluddin dia tak terima ah zann. Jawap zann tak terima. Ha, dia kena secara yakin. Hmm. hmm. Wal-muradu bihi huna. Ada yang dikandaki pula. Saat ini ta'rih dia. Makna pada syara. Makna pada logak. Kami dia murad di sini. Wal-muradu bihi bitawih. Huna. Ayah fi kalam il kita ni. murak dengan tauhid pada kalam il kita ni. Ialah asyariyu. La bima'nal fannil mudawani fima saya tidak iaitu makna hak bahasa syarak bukan syar'an ni asyar in ha, dibangsa kepada syarak besi ni sebab lain itu ah tu, ha, tu kita nak kata wujud ada dengan wujud diyun maksudnya yang sebab tu yang bangsa ada ha, ah tu bahajak pada kena beza pula situ dengan yang bahasa ada tu umum khusus tu bukan hak tolah ha, ah tengok kalau dia tanya Orang tanya nak tahu kata bangsa ada dengan ada tu lain ke sikit. Kalau tanya kita, eh anak demo ada lagi? Oh anak mana? ini nak tahu lagi? Oh, kalau tu anaknya tak ada. Tak ada. kata ada. Anak kita ni tak ada lagi. Lepas kalau tanya, anak demo ni, bangsa ada ke ia bangsa tak ada? Ha, nak jawab kan nak kala utih? jawab tu ia bangsa ada wujudiyun anak kita tak boleh lagi ni wujudiyun ia ya bahasa ada boleh ke tak nak katakan anak kita ni wujudnya ada tak boleh ha? tak ada lagi ha <laughs> nah, tu dia ya ni sebah sebab dia lain nah anak ni ia ya bahasa ada ia ya bahasa za ha nah, tu dia anak-anak ni -anak, ya bukan bahasa sifat bahasa za ha nah, nah. Ha, ia bahasa ado ah ha, tu dia anak ha, kita ni ia bahasa ado ada dak lagi tak daklah oh. ah ha, ha. ah ha, tu dia deh ha, ani pun syar'an asy -syar lain lain ini ani dewayak makna pada syarak nak panggil ilmu tauhid Itu dia patuh ian ni hak murak di musnah kata bit tawhidi ah ha, hak ni muraknya ia bahasa syar'an asy-syar'i لا بوكم بمعنى الفن المدوع فيما سيأتي tadi ducks apa dia asyarriyyu ha ha ni wa huwa ha wa huwa at tawhidu asyarriyyu ha ifradul ma'budi bil ibadati ma'tiqadi wahdatihi wat tasdiqi biha ha zatan wa sifatan Wa af'alan <tuh> Itu panggil tawhid syar'i Iaitu tawhid syar'i itu Ialah menunggalkan yang di sembuh ha, Ma'bud ha, Menunggalkan yang di sembuh Kali itu buat tengok reka ya, fi musyriki Mereka tidak menunggalkan lah. Semua muka itu Semua muka ini Semua api Sebagai manusia Semua bintang Sebagai pula Semua apa dia tu Matahari Semua bulan. Ha, sebahasa pula itu sembah lembu ha sebabnya pokok ha bahasanya patung macam-macam Itu -macam. ha, tu dia panggil banyak yang disembah kemudian kita ahli tauhid ni ifrodul ma'budi menunggalkan yang disembah siapa dia Allah ha saja menunggalkan yang disembah menunggal ha, yang disembah menunggal bil ibadati dengan ibadat dengan jadi hamba tu ada ibadat dengan jadi hamba ah menunggalkan yang disembah ah tu dia dengan jadi hamba Sabit tu kita jadi hamba siapa hamba Allah ha, Sabit sabik tu kena taat dia muka kita hamba dia sabik tu kita kena sembah dia muka kita hamba dia ah tu dia ah sebab itulah Haa, bila menunggalkan yang disembah tak ada lah kerana lain pada dia Adalah Ahn ha, Yang panggil ahlil haqiqah Hidup tu Pusik tu, tu Siapa tidak pandai Ke dirinya beramal tu hmm, Dia tidak musyahadahkan dirinya Beramal Hanya pandai ke Yang, yang fa'il Yang hakiki Ialah Allah Yang menggerakkan Boleh kita aman Allah yang mencapok Hati perasaan Boleh kita berasa Nak buat tu Nak buat ni Mana kita Tak ada Ada-ada ha, ha, Mari pada sini lah tu Ifradul ma'budi bil'ibadati ma'a'tiqa di wahdatihi. Ha, Serta i'tiqa'kan. Ini habu pegat, ya pegai. Serta i'tiqa'kan. Simpul ke hati itu. Akan keasaannya ma'bud. Nah. Ha, Saat so, ini menunggalkan ibadat. Ha, menunggalkan ibadat. Serta iktiqakan keasaannya Keasaan ma'bud Haa, kita diktiqakan Allah asa pada zat asa Pada sifat asa Pada perbuatan Haa, nanti bicarakan wahdanya sikit lagi Wa, wa tasudiqidihah Serta membenar dan mengaku Kedengannya dengan keasaan Haa, kalau duk sipu dalam hati Tapi tak sehingga membenar Tak sehingga mengaku Haa, tak yaitu Supaya kafir orang yang alim dah, ah, yang tak sih mengaku, tak sih tasdeq. ini kalau sekian takdeq, tak tasdeq itu dengan mana ikrar bilisa. Kalau tasdeq dihati, klik kata dila. Ah, tak sih beriman dengan dia. What tasdeq lebih hal seketul, seketul membenar dengannya dengan wahdatihi, dengan wahdatihi dengan keasaannya. Ha, keasaan Zatan pada zat ha, Kita intikok Tuhan so Mengaku membenar Tuhan so Wasifatan da' so Pada beberapa sifat Satu-satu ha, sifat so Kudera' so Irodha' so ha, tu dia Wa af'alan dan so Pada segala perbuatan Dengan mana semua perbuatan yang ada Itu adalah dari Allah jua yang mengadakan ha, tu dia Itu sepada so segala perbuatan bila begitu, bila kita makna ha, apa dia Tauhid syara'i itulah dia makna ha, fa. Haa. Bila kita menunggalkan makbuk dengan ibadat serta berpegang keesanya, membenarkan dengan keesaannya pada semua sekali. Dah begitu fa. Haa. Fata peri'yah. Fa laisahuna ka aifil wakak. Maka tidak adalah di sana dia wakak diri perkara ataupun nafsil amri. Apa tu bukan di maka tidak ada di sana ai fil waqi'i ataupun nak kata fi nafsi al amri fanya sikit pendek sikit maka tidak ada di sana pada diri perkara -nya. tidak ada zatun tidak ada zat yang tushbihu zatahu ta'ala ha. tidak ada zat yang serupa ia akan zat ta'ala bukan tak ada zatlah so ni kita ni tak zat kan ni No, kita ni zat Langit bumi Zat ha, Kata tidak ada di sana zat Zat yang serupa Ia akan zat Allah ha, Tidak nafi Ada zat Tapi zat yang tak serupa Mana yang tak serupa Zat kita makhluk ni Semuanya jirim Semuanya jirim ha, tu dia Zat Allah Bukannya jirim Apa serupa apa. Ha, tu dia ada satu zat yang serupa ia akan zatnya Ta'ala. Lagi. <tip> Dan tidak terima zatnya Zat Ta'ala. Tak situ. <tip> Dan tak terima oleh zatnya Ta'ala. Tak terima akan bahagi. Akan terbahagi. Tengok zat kita ni terima bahagi tengok ni kita sorak kena kerat aja dua. Ah ha, sabit tu orang, orang semelah je putus tekak. Ha tu dia belah. Ah ha, pecah dua. Ha kerat perut putus dekat kaki sekar, ah ha, balik dada sekar. Ha tengok tu. Dia panggil duk telah terima bagi. Nak nak kena kerat bila boleh? Ya, dia telah boleh. Ha boleh tengoklah. Ha. Saya tanya nak kerat boleh tak ni? Ha, ha boleh eh. Ha kaki uzu nak kerat boleh dak kan duk terima terima bahagi. Ha kan nak bebuat ha terimu, kira, hasin. sain. Sain ha, boleh. Ha nak belah boleh dak ni. Ha sain boleh belah perang. Ha sebab zat kita ni yang terima bahagi. Ha tu dia panggil apa adapun zat Allah Taala la taqbalu zaatuhu liq sama tak terima ia tak terima zatnya akan bahagi. Ha ni ada panggil kata tak terima ni panggil ternafikam munfasil pada zaknya ha tu dia la fa'lan wala wahman la tauqiq ya tu la tauqiq billah taqbali tak terima zaknya akan terbahagi terbahagi fa'lan terbahagi sungguh mm bil fa'li ha tak terima Wala wahman. Dia tak terima dengan cara waham pun tak terima juga. Aa, nah, Wala fardhan. Dia dengan tak terima juga dengan jalan fardut kedih. Bubuh kata. Aa, fardhan. Fardut kedih dia panggil. Bubuh kata. Yang fardhan yang mutabikan lil wakih. Fardhan yang mutabikan lil wakih. Fardut kedih muafakat aka wakih nak keluar wa fardud kedih tak muafakat tak apa ko kita dengan aja dalam ni kalau kalau zak tuhan tu timo bagi ah tu dia panggil tu fardud kedih supaya nak jawab nak no. tepat kita nak kemah, ke pegel kita kata tuhan tu zak yang esa tak terima bagi fardud kedih kalau timo bagi nak jawab ada, no? bahagi, nas, zat, tu noh kalau timo bagi nas tayoh zak tuhan tu apa dia panggil dirim Ah di same, lagi jisim Oh ah, bila jisim same ah? ah, baru. Ah. Aduh, tu perdut kedai tu, tu muafakat dak jawakat. Dak. Tanya tak terima di tapi nak buat masalah kena perdut kedai. Sebab tu haddi dak perdut kedai dalam ayat. Lauka na alihatun illallah. La fasadata. kata. Kalau sekiranya ada pada langit bumi, beberapa Tuhan selain pada Allah. Ada apa tu lain pada Allah? Tak ada. Ferdud kedai. Ferdud kedai muafakak ada bagi wakak. Tak ada tu lain. Ada Ferdud kedai yang ghera mutabik. Haa, apa, apa yang maksud kita? <coughs> Jadi, Zah Allah tak terima bagi sungguh. Tak terima bagi secara waham. Haa, dengan jalan silarat. Tak terima bagi dengan jalan Ferdud kedai. Hak yang mutabikan lelwakak. Cuma fardut kedih nak buat masalah Untuk nak mengerti itu boleh Kalau Zat Tuhan terima bahagi Kita silahkan Kita silahkan dengan jalan fardut kedih oh, Nanti dia Nanti dia panggil fardhan Yang gairah mutabik lil wakir Hak tak terima ni Tak terima dengan jalan fardhan yang Mutabikan lil wakir Habitulah hmm. orang kenal Tuhan Dia yakin sungguh tak ada ragu Moga dia tak ada apa-apa dah Ah, dah setengah-tengah ada bosa. Eh, macam mana? Ah, macam mana bila kita pergi tu ada, tu hal sedia, tu hal asa, tu tak, tu tak serupa dengan makhluk? Senih lah. Yesa. So. Ah, tak ada nak sebahak apa dah semua lain pada dia tu orang lah panggil makhluk. Barah ada telitah dalam otak tu pun makhluk. Hmm. Tuhan jadi rupa. Sebab tu ulama kata, Barah ada telitah-litah di dalam zihin tu ialah makhluk kerana rupa Allah SWT menjadi sebayang bayang akan apa itu sabit boleh kita fardu Kalau Allah tu hadu nascaya ah kalau zartuhan tu timo pagi nascaya ah boleh dia buat fardu kedi mm waket dak waket dak <coughs> ah sabit orang ahli orang ahli Allah orang ahli hakikat ya tak ada dah benda tu dia kenal Tuhan dulu mm Tuhan tu, tu dalil menunjuk tak ada makhluk dia kalau dia tak buat mana nak boleh ada itu asli, yang lain faham. Supaya ada ibu bapa, itulah ha, boleh ada ke anak cucu. Cuba tak ada ibu bapa, mana nak ada anak cucu? Dia kena ambil ke anung turung. Kena ambil ke anung asal. Ha, Sambil ibu bapa panggil asal, anak cucu panggil faham. Pas kita mengajui usaha ni, dia ambil dalih balik faham. Dalih kata ada makpak dalih. Tengok anak. Tengok anak. anak. Ah, hawat tu kada-kada di -kada hijab tu. Sabik tu orang ahli Allah ja kata tu hijab lagi lama jubung. Ah, orang-orang ahli lungsur panggil ada hijab lagi. Dia kata, "Bapa, ha, ambil balik porong buat ah, dalil bagi haksa sah." tu lah bila kita tengok Maria beranak kan tak ada bapa, cari tu gaduh lalu. Anak juga ni, ni anak ada ni dalil, dalil kata kena ada ibu bapa. Ibu dadah, pok? Pok tada, ah, ada dah, mana bapa? Bapa tak ada. Gagal ha, Tuhan dah bapa dia. Hmm, nak nyigi. Ah, tak ada-ada yang gigi hijau situ. Nah. Ha, bila kita dah ambil balik asal, nak tak apa-apalah Tuhan. Yang asalnya Tuhan, asal yang hakikinya Tuhan. Dia nak ngada apa lah Bila dia tak ngada tak ada lah. Ha. Yang mengadakan ibu bapa, payah mengada anak tersebut daripada situ. Ha, ada dia mengadakan adanya tak ada ibu bapa. Ha. Mengada ke hawa dengan tidak ada ibu. Ha itu dia dan mengadakan isyak dengan tidak ada bapak. Tak ada pengkhasanya Tuhan. Ha ya sudah tak, tak fair mano. Kita dah baik kok nin baik jadi sutup dek ada ha, tapi dah kita tak siapa denu kena berjalan kok ni lah kitanya. Dalai kok undah konai. Ha dia panggil makam, dia panggil apa orang mengaji? Dia panggil taratli kita dah berjalan bahasa mengaji kena so dua tiga dalih bagi adanya Tuhan. Dia panggil taratli konai konai konai konak anak tangguh putung dua dikau, butuh tiga butuh perak nak ada puak orang ahli las ni ya panggil tanazzul maqam tanazzul kenal tuhan turun ni makhluk dia ni hamba dia ni nabi dia ni rasul dia ni ah ha, ya ambil kon turun kon ni dia panggil tanazzul nah ha, sudahlah salus ya riau-riau lah nah lagu tu tu ah hamak kau ni panggil ladon ni kadang-kadang tak ada mengaji zikir habuk ni tu hapung buka wei dia siapa rasul mengaji di mana Guru di mana? Tak ada. Isa tu kecil lagi, mak dia lagi atas untuk ngatuk guru ngaji. Hmm, nak ngajar tak boleh, dia hajar dia. Awak kelihatan anakmu. Awak kelihatan anakmu. Aku nak hajar, dia dah hajar aku. Dia tanya aku nak ayat tak boleh. dia, pakai awak kelihatan <coughs> anakmu tak ada, nak ngaji. Haa haa tu. Haa nah, ni pas-pas tu lah. Haa nah, haa. Dia tak kena kena kena Kita ada Taraqi ni. Ha, tidak naik kok ni Naik, naik, naik, naik. Saya beritahu nak Winapok kata naik Boleh kelah ha, Ini kelah 3 ha, Lepas tu kelah 4 Lepas tu kelah 5 Lakas kelah Di 7 ha, Lakas 3 luah Ruah da'ah hmm, Silap okay. lagi <laughs> ha, Bahasa kita ni tak tak tahu Cuma dia pilih Bila tahu gitu yalah. Kelah apa dah Tak tahu kelah apa Tapi ngaji 5 tahun dah ha, Kelah apa tak tahu kelah Tapi puluh tahun dah ha, Kalau naik kelah 10-10 kelah dah tapi tak tahu lama ni, tak ada pelah Haa, itu hard talk sendiri Kelah dah, kita tak tahu Hmm, tu dia Baik Itulah dia Adalah penama Syar'i, tawheed syar'i Iaitu menunggalkan ia di dengan ibadat serta i'tikad keasaannya dan membenarkan dengannya ana ha, keesaan pada zat sifat dan af'al ah. oleh itu maka tidak ada di sana zat yang serupa akan zat-Nya Taala dan tak terima zat Allah Taala akan terbagi tak terima, bagi panggil hmm Batu di sini ada tawahum sikit bila kata tak terima Ka'bah bagi. Ah ha, kalau kita halus sangat. Ah ha, takut nak tawahum begitu. Tak terima bagi ni halus sangat. Dak hendak mukhalafah pula. Bersalahan za' Allah tadi. Zatun tushbihu. Tidak ada za' yang serupa. Ah ha, dekat situ dah. Wa la tushbihu sifatuhu. Dan tidak serupa oleh sifatnya sifat-sifat Allah Taala tak serupa as-sifati. Ha tuan Serah mahu dengan surah Al-Ikhlas. La tusbihu sifatuhu. Dan tidak serupa oleh segala sifatnya. Sifat Allah tak serupa akan as-sifati, akan segala sifat yang lain. Ha sifat makhluk tak serupa. Sifat makhluk ni araq. Sifat makhluk ni baru. Ha sifat makhluk ni baru. Ha tadi dia. <tuh> <tuh> ada pun sifat zat ha sifat zat ni Tengok tak sifat zat ni ha tak serupa nya ha sifatnya sifat Allah akan okay, segala sifat makhluk ha akan kata sifat fi'il pun begitu juga hmm sifat fi'il kau tengok Allah buat sesuatu daripada ketiadaan alaq kakah ha. Atau -hat kata sifat fi'il tu ibarat daripada takluk qudrat yang tanjizi hadis buat tu baru Ha, segala makhluk kalau kata ke buat juga. Ha buat kata sifat zat, tapi panggil af'al dah lah, tu masalah af af'al. Tak serupa juga tudud depan. Wala ta'adduda fiha. Ni bermaksud <baca>, janganlah jenis. Wala <tuh> dan tidak dan tidak terbilang, tidak berbilang padonyo pada sifat-tihi Ta'ala. Ha fiha fi sifat-tihi Ta'ala tu situ dan tidak berbilang fadanya pada segala sifatnya taala min jinsin wahidin hanya kecek jenisnya dia tak apalah dia panggil di fil ibarah daripada jenis yang satu ah tidak berbilang qudrah tidak berbilang hanya satu saja ilmu tidak berbilang hanya satu saja ah uh, sama tidak berbilang khawanya satu saja itu makna kata tidak berbilang pada segala sifat Allah maka tidak tidak melauih cakap esa pada segala sifat masa ha, melauih dak ketik ide ha, kalau kita tak faham maksud melauih sekali tu esa pada segala per, segala sifat eh so pada segala sifat ha segala sifat tu banyak. Essa, essa gano segala sifat. Ha, tu kalau tak kalau kata pasal aja dia belawa bunyinya. Dak, tak ada belawa. Essa, ha, esau pada satu jenis segala sifat tu Beberapa berapa jenis? Ada puah qudrah, irada, ilmu. Ha, sifat ma'ani tujuh ha, Tak segala sifat. Ha, sifat ma'ani tujuh mana qudrah, irada, ilmu siapa kala? Tujuh Ha, tu segala sifat pasti ada satu dah qudrah so iradah so ha ah, mana tidak berbilang padanya minjins wahidih din ayat itu bi ayyakuna lahu ini taswi bagi manfi ha jangan agak bi ini taswirul lil manfi taswi bagi berbilang bukan taswi bagi tak berbilang dah kalau taswi bagi tak bilang ya kena kata nabi alla yakuna lahu Ha ni dak bi ayyakuna. Ha, itu nak taswir bagi ha, manfi iaitu taswir bagi ta'addud bagi berbilang. Bagaimana berbilang sifat? Bi ayyakuna lahu dengan bahawa ada baginya Taala itu qudratan. Ni dua qudrah. Masalan, hak misal saja. Dua irada, dua sifat ilmu. Ha itu lah itu. Ado, pa, bagi tu panggil ta'addudlah tu. Ada apa bagi Tuhan dua qudrah ha, atau panggil berbilang pada satu jenis? Ada bagi Tuhan dua sifat ilmu. Satu berbilang satu jenis. tu pengen berbilang. Gitu ke? Tak, tidak berbilang. Haa, berarti kata. Ayahku nanti. Satwirul ilmanfi. Allazi huwa ta'addud. Hmm. Wa ha, la yadhulu af'alahu li sytiraku. pusing. Pusing. Cara rasa PMFOT kita rasa makna dia. Wa la yadhulu af'alahu dan tidak termasuk akan okay, segala perbuatan Allah itu ulis uh, kutu alis tiraku tak masuk so, hai, buat sesuatu ada siapa posi katik sabit tu kita ada nafila syarikalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah nah, zikir kita tu pah mayat pah ngarik puluh kali pah asa puluh kali lepas lain tu sekali-sekali ikutlah ikut-ikutlah Ah, ha, tu kita dah bawa hari-hari tu -hari dah lepas mayat maiye. tu dia. Mai, ha, tu dia. Kita dah apa, -apa wih ingat dulu, apabila kita mengaji. Oh, aku lah, dah kata lama tetapi takpe. takpe. Heh, kuam main dia. Ah ha, dia bila kita pengulalah oh, illa ilaha illallah wahdahu anti tuhan Allah yang tunggal wala wahdah tu la syarikalah ulama kata isyarat kepada pola syarikalah isyarat pada tidak ada tenapi satu pada perbuatan isyarat pada satu se pada perbuatan ha kalau gitu tidak termasuk akia segala perbuatannya taala tak termasuk oleh alish tiraku Ha ulis foto. Ha sebab Tu Ta'alih kata makanan beri mengenyin. Ha Ta'alih Ta'alih Iktikaf kata api itu menjadikan hanuh Ta'alihlah. Allah yang menjadikan hanguh di sisi api. Allah yang melakukan kenyang di sisi makanan. Allah melakukan puas dahaga di sisi minuman. Ha top dia tu. -tuh. Allah menghilangkan penyakit di sisi ubat. Dan sebagainya. Jangan kita i'tikad dia simpul mati katanya ubat mata-matawi hilat makan nes mata-matawi kenyet tengok Tuhan tetapi Tuhan pelaku ada untuk memudahkan hambanya lapar ni dia cari makanan aku menjadi untuk tu Dah dahaga cari air sejuk ni aku menjadi untuk ni ha, sakit tu yang apa menasabah kamu dia ambil ubat ni aku buat ni untuk tu Ah ha, maka kita orang tak reti gigi pegang mugo tu. Ha ning kan galak. Ha klik pada wahdaniat boleh ukap, boleh urai kepegangannya yang salah itu. Orang nak jadi sirit-sirit je belatulah tu. Hmm. Pak kita gih dak tak faham situ gak duk membeza. Ha ai tawa, ciri, ubat tak apa. Ah ha, munya tak reti telajak sikit-sikit inga juga. Gih dak beza kita. Ciri pinet, Haa, ah, iya Maka dia pindah, sirik Hmm, tu dia Tak wakak tak apa Pelik mula Ah, ai tawar Sirik Ah, ai tawar Haa, la, <laughs> dia jadi mula Hmm mungkin ke nak ada sirik duduk mana Ah, kenal ke sirik duduk mana Ah, ni yang kau nak bagi-bagi kata sirik banyak bahasa boleh pakai, tak boleh pakai tu dia, sirik ke puyuh makan waktu tengah ngur sungguh sirik ke puyuh. Ah, haa tu itu Hmm, kalau sirik ke bawah kau lebih garing ha, sedap kau tahu sirik dia tu sedap tu nah, nah, kena mamoh di ah, tu dia, sirik ke keli pungkok ekor-ekor tu mamoh habis lah Ah ha, itu, itu siri siri pandai kato ya. Nampak awak tawa siri. Hukum dak po. Bo dia sakit di pemutar dia orang. Ah tak siri. Ah siri-siri orang lain kena aku dei kaki Hmm. Tu yang panggil ti pandai kecek ya dah. Ah be. Hmm dia. Nah, hadis ni kita ketilah bagaimana kata bila kita mengaji dalam akidah, fah kita ke mengaji dalam perbuatan pula. Ha, perbuatan kan kita mengaji bab-bab syariah. Nak haram, nak apa tu selama tak darurah, dah darurah tak apa pula. Ha, tengok-tengok. Hmm, nah, syirik dok dipegang ni. Syirik dok dipegang ni. Ah, uh, baik. Kalau syirik jadi diper, perbuatan, dok di perbuatan, maka syirik minum syirik. Ha. Jangan ya, no, mu duk makan, tidak kau tu haiwi kenyai Muka? Ha? apa Apakah makan apa? Awak ha? Apakah mu duk minum? Tidak kau tu haiwi hilal daga? Haa? Apakah duk minum, minum apa? Syirik mu ni? Tidak dalam syirik, hari-hari Haa... Aku pergi bukan makan ni cuma kenyai Tunggu tu haiwi pelaku Haa ah, tak kenyai diisi makanan Kita nak kenyai ni makan Muka tu tu haiwi kenyai Haa nak puas daga, pergi minum air tu haiwi hilal daga Haa... Pegai kena? Muka panggil syirik ke tu? Tidak Apa-apa tak ada hukum tak itu. Hmm, Buat sakit kepala Tidak telah ubah Syirik mu Tidak katulah Haywi sakit ha? Tidak katulah Haywi lah ha? Apatulah Haywi lah Tidak katulah Haywi lah Tidak katulah Ya'alallahu Likuli syai'in Qadra Habis Itu ha, kena becak Muala ha, Bak perbuatan Faktu kena kena kira syari'ah ha, Bak syirik tak syirik Faktu kena kira Bak ikti'ah ha? ha, Bak tu kita kerti Usuludin Kerti syari'ah Pekah Hmm Itu dia Ah itulah makna kata musannahnya syarah kita kata wala ta'adduda atau wala yadkhulu af'aluhu li'htirafu. Pasap boleh la yadkhulu. Ah ha, nak ilaq. Iz subhanahu. Kerana tidak ada perbuatan bagi yang lainnya lain daripada Allah subhanahu wa taala. Tidak ada perbuatan dengan jalan khalqan. Tidak hak nafii tu. Bukan Nafi tidak ada PA semata tak? Lih tak sah. Tidak ada PA, tidak ada perbuatan bagi yang lain pada Allah. Tidak ada perbuatan nasbah khalqan. Khalqan masdah. Nasbah menjadi mengaduh daripada tak ada pada aduh. Khalqan makna ijadan. Mengaduh. Haa, tu Tidak ada perbuatan. Walaupun, kata dia. Wa in nusiba ila ghairihi. Dan jika dibangsa akan dia disanar Akan dia akan fi'l Ila ghairihi kepada yang lain Yang lain pada Allah Ta'ala dengan jalan kasban apa, Tak apa Siapa buat rumah tu ha, Tengok kita kecek Alhamdulillah ha, Muhammad Zaid Ha tu kita bangsa akan buat kepada Zaid Tak ada apa lah. Bangsa dengan jalan kasban ha, Kita kecek buat Tak apa Siapa buat tu? Mari tu. Ha Khalid. Ha kita bangsakkan buat kepada Khalid dengan dalil kasban bukan khalqan. Adapun khalqan Allah dengan dalil ha dengan dalil apa namanya khalkan dengan dengan kasban pula. Buat meja komuter nak tak kita? Boleh dah. Ah boleh kokoh. Ha ingat tahu kita encik eh tahu boleh boleh dah dah tak, tak besar abesah ha, juga tapi tahulah jadi tak jadi ter tengok boleh hari rendah hari nak buah oh macam ke lain ha, eh betul dah tapi angin ha, ha, go online bunyi ngiputin beliau hmm ah ha, boleh kok ah ha, mai mana nak buah nak buah ha. mana kayu ah ha, patu-patu dak ah eh? buah itu lalu ah ha. ah Ha, nak mu anak kayu tak ada ni Tak apa buat ha, Tak ada, ada. Ha, Ni kata mu bengong Selalu nak suruh aku buat kayu-kayu tak ada seputus Haa ni menunjuk kata Bukit khalkan Dah nak leh buat kayu tu lah ha, Nama kata ada oh, dia leleng duk kerja ke apa kerja, buat kayu Oh panah mu deh Buat kayu Oh hebat mu duk buat kayu lah ni Haa Duk buat kayu lah ni tu Oh panah mu buat kayu tak ada mai 44 tu bakal buat kayu. Hai, ku jual kayu. Hmm, oh, tu murah. Ni kata dak buat kayu. Ada tengah aku duk gaji kayu panggil dak buat kayu. Boleh kalau nak kayu gapo ya? Nah, ha, tu panggil buat kayu. Tak ada, insya tak ada salah kau sikit Nah, buat adalah arti kasban usaha. Kayu ada dah gitu tebal. Nah, ha, tu kasban. Tebal, belok, gerak, tu panggil kasban. Kayu ada dah dak Khalqan tu hak tak ada beri ada no. nah, hang siapa kuasa hak tak ada beri ada. So, itu Tuhan tanya an tum tazra'unahu am nahnu az-za'i'u afara'aytum ma an tum tazra'unahu am nahnu nak tanya kamu sikit tu eh hey, apakah pandangan kamu kamu duduk bergalo bergalo bergalo bergalo Ambil benih tabu-tabu tabu tabu nak tanya kata adakah kamu menumbuh ke kami yang menumbuh ha nah, jawab dak kita jawab nama nak ajaib tu kalau kata siapa begala tanah ni ambo begala siapa siapa tanik ambo tanik siapa bagi kat tangan dua bukan ambo menumbuh ha nah. <laughs> han kata walaupun wa nusiba ila ghairihi kasban tak ada pelawannya pokok sekali dan jika dibangsa AKFA kepada yang lain daripada Allah Ta'ala Boleh bagi buat Tapi buat dengan makna kasban Usaha sahaja Ada pun yang kata Bua hak ini, buat hak nafino Buat yang jalan khalkan Dengan jalan mengadu hak tak ada beri ada Itu tidak ada bagi yang lain Hanya Allah jua Itu makna kata kita Ila fi'la li ghairihi subhanahu khalkan Karena tidak ada buat Bagi yang lain daripada Allah Buat dengan sebuah makna menjadi Mengadu hak tak ada beri ada itu Wa inno sibah walaupun dibangsakannya Kampen el ila wairi kasban Sekalipun tak apa Inilah boleh kita mengaku Buat tu, buat ni tak apa Buat dalam arti kata usaha Ada perbuat dengan mana Mengadakan yang tak ada beri ada Tak ada siapa selain daripada Allah Itu katalah syarikalah Habis Wa qila huwa Klik ke klik tu Duk pekejap teteh tauhid lagi hmm ha jadilah dulu waqilahu ihbatuzatin ghairi mushbihatil lizawati